Svenska folket försätts i en blandning av chock och lycka när Hommarshalken på Stockholmslott den 15 december meddelar att hennes kunglig höghet, prinsessan Bigitta, ingått förlovning med prins Johan Georg av Hohenzollern Sigmaringen. Och telegrammen strömmar in. Det kommer ett en riktigt telegram. Det förstår jag inte. Det är inte var till förlovningen Agneta Karl Johan Bunda. Mina varmaste jag det när detta barns österska. Det kan inte vara massor. Jag det måste bli alls beantvaret. Birgitta och Hans bland telegrammen och ekoreporten Mats Lindej får bli hovreporter. Den 28-årige prinsen från München som enligt egen uppgift för första gången trädde inför offentlighetens ljus idag var trots bristande vana den som idag fick besvara de flesta frågorna. Prinsessan var klädsamt, blyg och förstås liksom sin festman Mycket, mycket lycklig Prinsen är en ljus, glad, öppen ung man Smärt och var idag en välsittande vardagskostym Och han var en bra bit längre än sin festmö Det är ett ståtligt par som gifter sig i Stockholm Enligt katolsk ritual någon gång i sommar Och prinsessan, vacker som i sagan Hur var hon klädd vid detta solenna tillfälle Solent därför att det är första gången på ett kvartssekel Som en svensk prinsessa förlovar sig hon hade en vit dinnedräkt med kort sidenkantad jacka med frånstående krage. Till detta var hon ett enradigt pärlhalsband. Det enda övriga smycket var förlovningsringen. Och prinsen och prinsessan led sig intervjuas. Jag frågade er skungelke när träffades ni första gången? Det var precis för ett år sedan i München. I München. Var ni också uh, mitt av bal här ballen? Och du med? Ja. var ich där. Nej, nej, det var nicht där? Jag var inte där. Ni var inte där. Och var har ni träffat sig i München? På en Nej, Nej, på en bekant. Hon byter prinsessin. Förlåt i skånlig högat. Vad ska ni göra när ni kommer ner till Tyskland? Ja, det har jag inte bestämt ännu. Det får vi se när vi kommer dit. Kommer ni att utnyttja er, er yrke som universitiktör? Nej, det tror jag knappast. Det kommer jag av vad fredelstenar består för Av en rubin och en diamant och en safir. Är det vitt guld? Ja, ja. vitt guld, ja. Och ni har båda lika? Precis likadana, ja. Är de köpta här i Stockholm? Ja en i Stockholm, en i ja, en i Stockholm och en i München. Var ska ni bo någonstans i Tyskland? <laughs> I Deutschland wollen sie wohnen. <laughs> Vi werden in München wohnen, alltså bei München, außerhalb von München. Och så har nu också en bostad bekommen? Jag har en hausdort, ja, som nog umgebaut werden måste. Så. Ich wird bis zur och på det svarade prinsen, vi ska bo utanför München. Jag har ett hus där, en bungalow. Den måste visserligen byggas om först men jag hoppas att det ska bli klart till bröllopet. Ett par som gifter sig 1960 är Maj Britt Wilkens och Sammy Davis Jr. Och alla de som inte har samma tur i kärlek kan istället gnola på årets svenska bidrag till melodifestivalen. Alla andra får varan heter Låten. I finalen i London sjungs den av Siv Malmqvist som kommer tia, men här hör vi den med Östen Varnöbring som sjunger i den svenska uttagningen.